Костю Дорошенка, а з вуз недолугого коханця Чижика міркування про секс звучали просто смішно. Леля дістала сумки-два рукописи, щоб насолодитися літературним коктейлем. Юлія кохалась, як британська королева. Ніяких емоцій, ніяких стогонів, ніяких поцілунків. Романа це зачіпало не на жарт. Він хотів розбудити її, розбуркати, розпалити, довести до любовного сказу. Він прагнув, щоб вона шаленіла від нього, щоб вона забула з ним про все на світі і передовсім свого батька. Однак вона була, мов, із каменю, з граніту, з жовтого граніту в цяточки. Ті цяточки були йому дуже потрібні, коли він, кохаючись, Втрачав чергову надію розбуркати в Юлії щось жіноче То розвертав її до себе спиною і дивився на ті цяточки Він уже більше не жадав Юлії Він читав її спину, на якій вимальовувалися два профілі Один горбоносий і один кирпатий Фіоні і Ларі завжди подобалося, що він робить з Юлією вони сором'язливо хихотіли, пирхали в кулачок або підморгували йому Мовляв, давай, давай, давай, старий розпуснику, І Романові ставало легко Він здобував упевненість і закінчував акт кохання достойно Як мужчина, котрий добре зробив свою справу Розділ четвертий Христина поводилася так, неначе крім неї з Рюриком, в хатині нікого більше не було. Вона не озивалася на привітання, на запитання, не брала участі у розмовах. Вона робила вигляд, що крім неї з чоловіком нікого навколо не існує. А Рюрик просто розмовляє сам із собою або з привидами – вона поводилася так, не наче просто терпіла Рюрикові дивацтва. А часом здавалося, що вона замкнулася у своєму внутрішньому світі і не збирається з вибиратися. Це було трохи дивно, однак згодом усе минулося. Після того, як запалили камін, грубку і випили гарячого вина, всім стало легко і безтурботно. З Христиною оселилися поруч із ляленою кімнатою. Це давало змогу почути, що відбувається у їхній сім'ї. «Невже ти не бачиш, що вони існують насправді?» – пошепки доводив Рюрик дружині. «Вони так само реальні, як ти, як я, як ми з тобою. Невже ти цього не розумієш?» «Це твої глюки, а не мої, тільки твої, ти з ними розмовляєш, дружиш, спиш, сваришся, ти, а не я, я тільки підігрую тобі, однак я більше не хочу гратися в цю гру, не хочу, бо починаю сама божеволіти», – Христина ридала. «Заспокойся, дівчинко моя, заспокойся», – шепотів Рюрик, а Христина все хлипала і хлипала. Ляля прислухалася до цієї розмови. Христина вже вдруге за добу марить. Вона неадекватно сприймає світ. Вона сприймає світ у спотвореному вигляді. Вона живе у спотвореному світі. Чому ж тоді Лялі так страшно? Чому Ляля більше не жаліє бідну Христину? Чому Лялю охоплює тривога? Холодна, слизька тривога? Лялі стало так тривожно, як перед тим, коли вона стрибнула у Дніпро. Коли вони з Масюнею, взявшись за руки, перелізли через поруччя, стали на краю мосту і разом плигнули у прірву. Відчуття крижаної і заразом слизької тривоги перед стрибком у Дніпро майже ніколи не навідувало Лялю від тієї жовтневої події. Ляля -ля ретельно запхала свої спогади у віддалену шухлядку пам'яті, а ключ викинула в море океан. Але хтось таки дістав той ключ і тепер длубається у замковій шпарині тієї старої шухлядки. За багато літ дерево, з якого була зроблена шухлядка, струхлявіло. Той хтось, який все-таки дістав ключика з моря океану, копирсався у шпарині, аж з неї посипалася трухлява тирса. Хто дістав цього ключа? Хто посвів? Як йому це вдалося? Невже ляля необачно викинула цього ключа саме тоді, коли морем океаном пропливала цер-риба, яка й проковтнула цього ключа? Що за рибалка впіймав фантастичну царибу, рибу, Розпоров їй живота і дістав той ключик? Хто він? Як він спромігся на таку зухвалість? Целяли на шухлядка, целяли на пам'ять, Целяли на підсвідомість. Ніхто не має права посягати на її пам'ять і ворохобити її. Той стрибок жовтневого дня у Дніпро виявився нескінченним. Це був стрибок у нескінченність, яка ніколи не закінчується і досі не скінчилася. І Ляля якраз це і усвідомила тепер. Розмова Рюрика і Христини гнітюче вплинула на лялю, яка підслуховувала у сусідній мансардні кімнатці. Кілька років тому вона, хоч і засуджуючи себе за жорстокість, лише втішалася б із їхньої сварки. Однак тепер? Чому ці розмови викликали в неї пригасле пригасли почуття мерзенної, холодної, слизької тривоги? Чому? Вона так і не здужала собі цього пояснити. Ляля почала міряти кроками свою маленьку кімнатку. «Треба заспокоїтися, розслабитися. Тільки як? Як? Як примусити себе не слухати те, що відбувається за стіною? Як?» вали їх разом, хоча батьки Фіони були категорично проти. Вони чомусь вважали, що саме Лара була винна у смерті їхньої доньки. Якби не